Har ni en gyllene regel i er religion? Ja, vi har en gyllene regel i vår religion, och den sammanfaller inte alls med den gyllene regeln allmänt accepterad i den och kristna filosofin. Vår gyllene regel kan kort summeras som följande, det vilket är bra för vår europeiska mänsklighet är den högsta dygden, det vilket är dåligt för vår europeiska mänsklighet är den ultimata synden. Se sida 274 av Naturens eviga religion.